Bismillah arrahman arrahim, alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala Rasulullah Muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa men tëbihahum bi ihsanin a Yomiddin Allah në madhruar e falëndërojmë dhe vetëm për ti ndim dhe falë e kërkojmë lavdata dhe bekime të Allahu qofrimi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi faminat i shokët dhe të gjithët atë që ndijekin këtë rrugë këtër rrugë në fundë të kësaj bote Në të ndërru, allëzër besimtar, në takimin e kaluar, kemi filuar të flasim për respektin Si një vlerë që duhet të stoliset dhe zbukurot me të një musliman Dhe kemi sil një shemull praktik të kësoj vleret duke përmendur respektin dhe i prenderve Dhe kemi thënë se në i obligohemi me respekt shumë kategorive në shëshni Njën nga këtu kategori janë edhe prindrit, i për nuk janë kategoria vetme. Andaj, sot me lene Allah të manuar në këtë piesë të ligjeratës para e zonit e gjumas, do të vazhdoj me spjegimin edhe të respektit dhe një, dhe një kategoria tjetër, e cila gjitha është është e rëndësishme dhe i kemi barqë. Dhe të klasim për respektin daj njerëzve të dishëm Respekti jonë që duhet të atërgojmë daj gjitha atyre që ne mësojmë për tyne Njeri ju të ndryrëzër nuk lind i mësuar Por lind i aftë për të mësuar Allahu Gjallaj Gjallu hu, kër e kryon njeri ju e pajis me të gjitha mjetet e duhura për të mësuar Mipaj, kur delin këtë dunja, Allahu thotë në Koran, huë ledhi akharajakum min butuni ummahatikum la ta'lemuna shejëa. Allahu është aji që ju nëzir juve nga barë qëtë enënave të juveja, e ju nuk din jazgë. Kur delin ju në këtë bot, a din me shruve me lezu? Jo nuk din, mësohët. A din me eqë, jo nuk din, e mësën dikosh. A din me full, jo nuk din, e mësën dikosh mirë po linë i aftë për më mësu dhe kjo është begati dhe mirësi Allah që të leura që i adha njëriut andë Allah i dha njëriut mundësi me pa me dëgju me kuptu gjitha këtu janë mirësi të Allah që i adha njëriut për më mësu e pastaj ajnë këtë dunja mësën do të të të nga anë të ndryshme, mësën nga printe ti, mësën nga Familja ti, mësën ka mësu si ti, nga hoxja i ti, nga arsimtari, nga profesori, e kështë mëral, gjithë mona i mësën Dhe aj që të mësën, pa dushim se të ka bo mirë Ma dje, të ndërru lëzër, njerëzi që mësë shumë ti të bojnë mirë, jenë ata që të mësojnë Nga se vetëm begatia mësimit nuk lërgohethe Nëse dikur të përshambull të ka bli një tesh, të ka begatua, po të ka bo mirë më një tesh, e banë, e banë, e banë, dikur jetër sote, smush me boj gjithë, a po. Ose përshambull të ka bo mirë duke dhënë ushqim me hongërë, të ka ndërru me mikëpritje, edhe kjo është e mirë. Mirë paja dikur hargjot, kinoj prapë me hongërë, e kështë më rathë. Mirë paja që të kam pësu me, me shku e me lezu, sa t'je gjallë, është zonë mirësinë që ta ka von dikush apo dikush të ka mësuar me fol, sa ti je gjallë ti tash vazhdon me çat gjujë që të ka mësuar dikush me fol. Dikush të ka mësuar me më u fal, dikush të ka mësuar me adhurallahun, dikush të ka mësuar me ador zotin, ë forma e tëra të mësimeve. Kjo mirësi që ka dikush, korshub, dje, si të ka bodu dikush kursub, gjiththemë ty. Madje e përdor shumë citata. e përdor forma të ndryshme. Ndaj begatia e mësimit të është nga begatit ma të mëdoja Nga begatit ma të mëdoja E si duhet nga mi i respektu njerës të dies Ata që ne mësun atë që është e mirë Dhe sikur që përmedat të ndronëzër Njeri ju mësën shumë gjyratë mira Por pa dyshim Informatat mësimi ma i mirë që ti e mërë Mësimi ma i mirë që ti e mërë është ajë mësim që të afrën të zote Të mësën që është më adhërë të zote në madhë Gaxa ti kemi bëshë mas shumëti E pastaj me radhë njëtë në kësaj bote Së njerëzit Ndo shta Nuk kanë pënges me i respektu njerës të dies E për nuk di si me i respektu Dikush e të pranë respekt edhe i nëzirë nga Qenërit njeri Respekt i bënd dikujt për njerëzve dijes Qa e respekt nuk i takojnë as kujt për salat Nuk ban kështu Për shambull Njeri ma i di shum Dhe që mas shumë t'i këna mësu për ti kush është Mohamedi Alejsh të ratu sam Mas shumë t'i për ti këna mësu Dhe a i kalon mas shumë t'i di dije që më mësu për ti Dhe na e dojmë ata dhe e respektojmë ata dhe pas një më dyqe dhe pas një hamandja. Mirë po. Respekt në i Muhammedin Alehi Sallatot Sram, nuk duhet me të kalu kufin e respektit të një njeri. Nga se të kifundit Muhammedin e së mërë qka. Njeri. Nuk është zëtë. Na nuk e adhurojmë Muhammedin Alehi Sallatot Sram, na nuk adhurojmë ata. Na e dojmë, e respektojmë dhe e pasojmë Muhammedin Alehi Sallatot Sram. Kjo e dalim mes neve dhe shumë të tjerve. Në nuk i adhruim pegambert Në nuk i binë në sejgjë dhe Muhammed Në nuk e lutim o oh, Muhammed Në jep, ja, e lutim Allah Në po Në si temi o oh, Muhammed fa në gjunat Ja, së një fa në gjunat ton apo? Andaj, respektojë sa dush Mirë po në soaza njërzora Edhe Kështu me ratë të posht Gjdo djetar e respektojmë Gjdo njëri dish me respektojmë Mirë po, jo për shambu me nëzirë jashtë kordizave njerëzore më bota pa gabushëm. Kur zgabon kë? Skogjtu. Me planon teatër, de sa të thirtuën mirë, ky është njëri i dishëm, mirë po, por kjo është njëri. Etas e, e ul deri më poshtë. Është njëri, po nuk ka njëri zakarshëm. Nuk ka njëri rendon, është pak më më i veçantë, po, o është më specifik. Dhe kjo është ai mesatora që i ston në amson. As në ekstremin e teprimit, por as në ekstremin në e nënçmimit edhe nënvrësimet. Mesatora e kërkuam me gjithmonë. Ndë i stami kësua e ja dukon, me mesatare të dur E praktikisht, si duket kemë mesatare, praktikisht Qysh duhet me, në më thonë, me e respektu një njëri të dishëm Unë thasht, një është e dishëm janë loj loj Dhe ne i përvitujmë format në nërëshme Mirë për qdo kur që në kam su diqka, apo i kemi bësh respekt E thasht, dikujt ma shumë, dikujt ma pak pre dikujt që na msou diçka më di shumë e pre dikujt që na msou diçka më di ma pak pre dikujt që na msou diçka shumë më rëndësishme pre dikujt që na msou diçka më, di më rëndësish eksmemorë ju jo gjithë sa informator nitë të njëjta prandaj varësisht nga rëndësia e mësimeve që e kemi marr nga sasia e informatorëve që kemi marr është edhe respekti si duhet më i respektuar njerëzit e dihur Masë pari duhet me i dasht Në njëri diës duhet me i dasht njerëzit Nga se Shikoni sa bukur tha Ibn Mubareku Abdullah Ibn Mubareku të ndërozër Ishte një nga njerësht e menë qërë të di shumë Një bëmërst i devat shumë i madhë A i tha kështu Tha Kun alimen E umu të alimen Bëhu njeri dijes Nëse nuk kemë mundësi Bëhu në zënës i dijes Të kërkodije Nëse nuk kemë mundësi asë këtë dy të një Gjithë njerës të kame kërkodije Si mundësot gjithë Atër tha bëhu i treti Dua i njerës e dijes Tha mos u bëj i katërti nga se shkatruhosh do, Njeri asë nuk është i di shumë Asë nuk përhap dje Një një nuk e mësën di kanë Në njëri asë nuk mësëm për i dikujt Pa asë nuk i do njështë e dishëm I qaj bjënaj Njëri keqë, njëri ligë Përëndaj me i dash njështë njështë e dijes Më u gëzu për njështë e dijes Që përna vinë për kuadrat Për shkollimit të jine më u gëzu E kështë të mërad Jo si kërse fatkecish nga njerën Ndodhë që Si pasoj e, e Ndë një zilija apo konkurence Mos më u gëzu pëse di Mendisi krcnëm shkollimin e dikujt. Pse? Ne do të më kujtu pasuni shkollimin e dikujt. Sa ma te më ti për kuadër do të më gzuo, i gjejm vend dikon. S'ka gjale. Gjithmonë ka vend për njerëz diës, gjithmonë, gjith. Edhe këta popull në bavëti diës gjithë ka vend për ta. Ja jon dikon vend. Të nangesh ti to ata, ose nëse kanë vënë shumë propaganda që njerëzit e diës bredit nukëve. Kur në shkollë edhe nuk gjuam punë. Të na ndull kjo punë. Në botën e shvillume nuk ndodhët kjo puna po Në shvojnë botën për endimurët e në rëndës Jo që ka vend për njësht e dijes Që ata i kanë dvet Po ata marim për anëve tjërat botës shkollum E i punsojnë u jepin roge E i jepin i... e... e... banim Pse me e shvizu djenë që kanë Gëzonë kur vi njësht e dijes I pranojnë gjitha kush dhe jo jepin Ne kemi dvetin, tonin e kemi Apo I rritu në e lindu në tëna e i shkollu, edhe brellë u dhva, ma dje me nivellë akademike, mund tjetë magjister, edhe shërbenën e për kafe, mund tjetë doktor, mund tjetë qka do qoftë, i po nuk i gëzohë njerë shumë, nuk bojnë i lajnë malë, filoni, e për fundaj, për shambullë, magistraturën, filoni doktorë, zbojtë lajnë i malë, thëna, të në akipunë, fatë këtë seshtë, ndëj, respekt për mundin që e ka dhonë, ës Më gëzuh e kësë më radhëve Gjda rritë që ka përthën Gjda rritë që ka përthën E dyta Më thonë Respekt njërë dhe dhijes është Me inderua ta Si me inderua Shikën e dhëzhuar këtë ajet kër anuar Allahu gjëllë gjëllalu Kër fletë për Ademin A.S. Kër fletë për Ademin A.S. Allahu përmën si e kamësu Ademit Do amna E kamësu Ademin me full Allahu gjellë gjellë e kamësu E kamësu Ademin e të somë Qërë ka amënin drunit, qërë ka amënin duka Qërë ka amënin e kamësu Allahu gjellë e gjellë e kamësu Ademin e nësëm Pas taj I tha Ademit a.s. O Adem Të regojë me lajkve qëka të këmsu Apo? Të regojë qëka të këmsu Pasta ademi alayhis salam i tregoim me lagve çka din ai e me lag nuk dinin çka buni allah xhallahu ala i thamë malagve wa id kullu lil malaikati tasjudu li, li adem ni thamë malagve bënin sejdë por ulë ni ademi alayhis salam që porulje që sejt nuk është sejdë adhurimi jashtas nuk ka porulje pos për allah xhallahu ala por është porulje nderi dhe respekti për kët njeri që ishte i dishum Respekt për dijen melekt unë nështruan E pëse meleket ishin devat shumë Melekt janë kreja që nuk gabojnë Mirë pa Allah u gjëllëvale i obligoj meleket Më unë nështru E kush nuk e nështru adimet Kush nuk e ndërej adimin Kush dul pejk Këti rrethi Vesë shëjtani Andëveq njëri i keq e i lig Njëri që e pasan shëjtani Nuk e respektojnë njërë në dijes Nuk e ndërejnë Omeri radiallahu ta'ala në trasmetan Se Gjibrili njëherë Po kur ka arfëllëm se ka njofë që Gjibrili Gjibrili me leku ma i malë Nuk ka me leku ma i malë se Gjibrili Me leku ma i afert ma Allah në është Gjibrili Me leku që e ka detyre në ma fisnik e ma të ndërshmë është Gjibrili Gjibraili që e thëmë në, a.s. Ma i ndërshmë me leku Ja ka dërgu Allah o gjëlle ola këtë melek, Muhammedit Alehi sëratu sëram, me shpallje. Edhe në natë në Israsi Mirajit, që të slasim isha Allah për këtë natë, edhe në natë natë, ja ka dërgu me e shëqnu, në uhtimin më të ndërshëm, në uhtimin më të shajt, në mrekullin më të madhe, kënë, Gjibrilin, bashkë, dytë më të dashët e Allahot, Gjibril Alehi sëram edhe Muhammedit Alehi sëratu sëram. Gjibrili Alehi Samë njërë e ka artë e këtë pejgamberi Asamë në forme njërit Me leke kanë mundësi me u personifiku Jo ka pëllohë këtë mundësi Me u shëndru në forma njërzora Kanë mundësi Fuqia zote gjëllë gjërali hu Dhe thotë Omeri radiallahu ta'ala anhu Dukë e ndajtur na me pejgamberin Alehi Salatu Asamë Erë një njëri Me flakë të rëgluara Me tesha të pasë tërta Apo? Nuk e njëhinim kësh është Pa asë nuk shi hajtë e kajtë gjurëm të uthimet e pasakonshme Se në advakt njerë kanë uthu me debë e në kom nëse, nëse orë i pasë i regullu më gjami Ioni e njojmë se shpine kongat Pa nëse se njojmë Pa tjetër është doshme pa në i plunë se pi rrugë ka e ka ardhë E këj njeri asë të këpë njojmë asë i plunë osëm Në që ka e pasakonshme Pa së i ka shku mene që me ardë, si, thot, i me lekë është Shë i ka ka ardhë si Thët i krehënë I bukur I pastor Tha dhe ullën dy gjojn I vendohës i duart Në bëgjojn të ti dhe Fylaj me e pyt pe i gamberin Me e pyt Qka është kja A ditë i gatë e ka pyt për islamin E ka pyt për imanin E ka pyt për ditë në gjykimit E kështë më radhë Dhe këtu mund shuën me dhe njëri Respekti, nderi apo, Njeri kër shkër me mësu Nuk duhet bak në ardhë, këpa është, është e preferume që njëri ditë e gjuma më ulla, pëse? Po në kështë bashkë ditë e veçanë të po më ardhë me teshe, më të pasër ta ju me lële teshe, nuk ka më rëndësi qmimi i teshes, sa më rëndësi e qmim veç me kënë teshe, pasër teshe mirë, apo e rëgullume më ardhë ma teshe kërve e në gjemi me ullë si duhet kërë respekt në dajdiës si e merë ga se gjibrili ullë në dy gjënë si duhet d Filloi me e marr diën nga pejgamberi Al-sallallahu alajhihi wasallam. Edhe pse Xhibrili e vjen ta dië. Por kush e ka mësuar pejgamberin, kush është çart i mohën? Xhibrili ja ka mësuar. Mirë, po më e mësuan dhe veç ka respekt. Kush nderohet apo? Mos mos më u përzi në fjal. Respekt është nder apo. Jo për shembull, ë me thon, "S'po më mëna më mucha po thuste." Jo, nuk nuk do më thon me pranoj çka thot njëri dihshëm. Mi jo, përse kundërshton? Kundërshton me dië ose është ama jo minorancë. Këmë e bërtim Këse kur respekti, ku enderi Në në të kamësu Ose për shambull nëse në do të me bo <coughs> Në do një gabim Edhe me të këshilu Njëri i dishëm Allahus shpëblevë të shumë faliminjes Respekt për kujderi që këndajme E kështë më rrë Në do të me ndëru edhe kërë marim dhije Do të me ndëru edhe kërë të hënë Edhe kërë del Me thërgu se na jemi falendërues Të ndoshta, në ashtëdishëm nuk nuk guxonin ata mëmsu për shkak kësaj pune, më i respektujnë njerëzit. Nga saqë që më san si që, u që jë, kështë, jë më bujë më të njerëzit çfarë diishëm ai. Ai ka mësuar pas informata, po s'është informuar. Apo, ai që më san më u ka thënë njerëzit që s'o dijnë. Jo, jo kështu, jo më lëvdu. Andaj, niri i diishëm që ka kuptu diën si duhet. A ti nuk i duhet respekti njerëzve, si duhet nga sa e pranc shpërimin te Zotaj, për hir të Allahut imsa njerëzve. Mirë, por ne vetë na bën dhe me respektu njerënin e dishum. Ne vetë na bën. Ne hare ka ardh në Bagdad, Bagdadi ose i Kuah kur ka qen qendra islame, po ka qen qendra dunjos. Ka qen qendra kët butës, që ti u msu dija, që ti u msu shkencë, kur ukon, dikur kur ukon. ka ardë të ndrozur Imam Bukhariu rahimuhullah. Ka arti Bukharas. Bukhariu nuk është arab. Por është një dijetor më të madh i Islamit. Njëri që e ka përmbledh në librin e tij fjalët e pejgamberit aleyhis salam dhe na i ka dhonë librin më sakt i përmbledhur mos Kur'anit. Një i madh shumë është i Bukharas. Bukhara ku i bëhej sa Një pjesë e Uzbekistanit sot shumë, pe që atje u konë iman Bukhari u Rahimola. Edhe ka arë në Bagdad, e kanë thirë ulemaja, djetarë të Bagdadit, e kanë thirë me e përvu përkerani që ki dije, hadë me të përvu të soj i di shumë, më pravim, Bagdad që Bagdadit ku në kërë që andërë. Kërë ka arë iman Bukhari u të nërëzër, krejtë në mileti i ma dhe i vuglu që u me fritë, krejtë. Sa që ju në mush rrug të Bagdadit e jashtë Bagdadit Edhe në mëhon, kur, kur dolin turm e madhe njerëzë në rrug Turm e madhe njerëzë në rrug, që ka pot? Po të zhurëm Edhe po e një zhurëmën halifja Udheci si maj madhe Në palata i po e një Edhe po pi, që ka kja? Që ka pëndod? Pëse ju në dolin një rrugaj, të këtu që ju në që njëtë mërëzua të E qatë tu të ka posë, për testa më së poqot dikush mërëzua i ka thon gruaja vet ajo e ka dit ka kaje duke shikuar kpi ballkonit i ka thon gruaja vet po vjen i një njeri i madh e hajde me pa ço po shteti jo po shtetit hajde me pa po çu zhduhet dikush apo ata njerzit e do një herë në diës eda normal është njerzit me shkum mas njerzve diës eda normal është ubo kër kanë normal e cish, e me u bë kallavllak kur ka njerë diës normal është ky pun e pse fat keq sikur ka po duhet dikon me shqetecu Ë pse populli për shembull piton haxhallart, po më don se po mëson petyna. Apo? Ë pse populli po don këtë? Po po don se po mëson petyna. Ja që t'i marrôt. Prandaj nuk duhet të më utut kur njerëz i do njerëz di. Kjo është e mirë. Wallahi ti nuk duhet të nërë, dohet më utut kur njerëz i do njerëz të pa diesh. E çfarë kiameti? Apo kur njerëz i dojn ose ngajn mas njerëz të pa dishëm, ç'i kem utut? Se kur njerëzit Shkojnë mësë njështëve disë, s'ki shkatu të është, era atëri. Kështë ka sot përshamu të ndërë nëzërë, sporti, në regullë është, njëri ka nëve me këshur sport, futbal, normal e këpun. Mirë po, aftësia e një lëjtari që e tërgën fush, është aftësia këmve, a po? E dhe kjo është ofsitja, i fiton me këtë është, s'ka diçka këtë të keqë atëm. So njërë zvrapujnë, e ngajnë, veç me e po dikon, i cili doon i meqëm në kom të ti në është atëm. E dhe knoqën veç me, me bumi edhe ndurën. Dhe së so njërë është i meqëm kryu, jashujmë harin për krejtë, so dhjën e ep, edhe ola i ka përësën kush nuk e thëtë mirë dita, a nuk ka kështë të cu se për i Gjithë dhëtë dhë me respektu, pa problem Ja më dhë dhëtë me di dhë se ka dikur që i ma shumë ja shumë harin se dikujt Na për shambull me tërë këtë hovë që e japim nga njëra mas dikujt që Lunë e i sporca këtu, na që ka fitojmë? Që ka fitan të, piksoj, kurgjë? Ajë fitan para, normal se pëllodhët Ajë fitan gritja, ajë, ajë fitan ketë Ti që ka fitan? Kurgjë ajë që Ti fitan një farë knacije u knacim tuk qyre që i ka Qmaja ka përcen ma shumë, kurg E pa di kurse të mëson diçka, thash tani jetën kënaqshme a di? E nëse mos ti po nganjë këtu e që lut me ngojt mështij. E nëse këto për e përrespekton, atë ke pa po 90 minuta vrapojnë në terran, edhe me buto grufol shumë i peshoj. Apo s'lën me se çemiko, në çem habitë s'm'lën me pa. Po. Apo pse vetë nësa pak sekonda është vendosur nga lëvizja e këmbëve. Ndërsa, për po shembull, kon e ligjërot kon e msim djumoja hyj bimad di kush flet. Apo E kuptoj respekti, ku ndër di këto. Në kimrëshë nuk bën me fol kur imam merr hutbë. Obligim është me ndëgju. Farzom po e ngu. Ai që flet duke qenë imam në hutbë ka prishë mënevet. Nuk oni kujdes shumë mirë. Ataj po them çë respekt, nder me nderu. Çdo ka më nderu. Po në mënyrë të veçantë njerëzit e dish atë. Prej se ka orkoa, do më përfundoj. Prej ka shumë pika, prej pika që duhet për të më përmend për më respekt ne ne ne ne është me përmend me të mirë edhe me uambullut meta. Nuk ka njeri që sqot meta. E po na të mundu që gabimet mundu me mshef, me qi di fat mirat. Në dikush na mson me jetë, në era gabon, harrojmë ato që kamsuar. A po veç ka thon kështu? Po mirë te ka gabuar, çka tash gjithkush gabon. A ka njeri që nuk gabon? Nuk duhet na mbelu që duke foljë për njerës të diës, keqë njerëzit me u largu për njerës të diës. E ku shkojnë të një njerëzit? Nëse njerës të diës nuk bojnë, ku shkojnë njerëzit? Shkojnë të njerës të padishëm, dhe kemi obligim që me i përmanë me të mirë, me i qiti shashtë të aritrën të tyne, me foljë për ta. Po edhe, pas dhekës të tyne, me i eduku gjënëratat, Se ka qenë filoni këna mësu pëtina Po të tukon gjallë Sotë fëmija jonë dinë Për lej lej Për lej lej Për mënej njëriju që ka në dunja e që o boj popularizuar A dini të në nëzër Vëqë për një shemboj Shumë të në shembojt Kurdo që ka kontribuat dhe ka bo mirë Në duhet me respektu, me më mësu fëmijë ton Mirë po A dini sot ka pas mësus Që përshkak si diku që ka mësu alfabet në gjithë sipe Ka vujt me A nuk duhet biografia ti më mson shkolla? Po ti do të shpova Allahu. Ja për shkak se më mëson di kanë ka hik. Son gam sufsi kanë rrah, e dini më mirë sonë. Në shkollë ka ni, ka xhirë, kanë kan kan rreh, pse po jam son gjuhën shqipe? Po ç'është? E ku i namët aty ty na? Fëmia jona i dinë sot aty na. Po ti ke ç'është aty? Ke ne kur respekt për njerëzit e diës aty. Sot xhallari kemi. I kanë qëllë gjamiat, adhe në gjamiat kam su alfabetin Edhe të Koranit dhe gjullësime I kanë su njerëzë, ju kanë pri njerëzë për para në shumë pun A i një dikur të haqëllar ja, Një rrugis dikonë si më shëfë, ne jamën ja kanë gjitë dhe qaqa apo? E ma te për Do të një më suhtë mitë, kush kanë qëllën haqëllarë tan Kush kanë gjatë atë që ka sakrifiku, në kanë su Në kanë lonë fen Me dy vetë e me tre vetë fen mujtë, në gjamiat kanë shtu fenë sa kanë mujt mund shme, në kone komunizmit ta shullet hamdulla, që i orme falgjmon që i bën kusht njek, as të frat di kusht e dira gjemis, për paro kërman ryshe apo? edhe kanë majt a i dim në këto sakrifica a i dim në këtë mund që di kusht e ka po për këtë pun apë i kene harru e nuk duhet me harru duhet me majt em, e, gjall em, gjall, edhe të tynëm gjall edhe shkolla me u gjitë emnat të tynëm edhe rrugve Po ne polipami më përman. Edhe, edhe fëmia më mësua nga se jo kemi barsh respekt ndaj njerëzit të tjerë, s'është më fol për ta. Më mërman më me të mirë. Edhe më mësua të jetë me dashë dhe me, i edhe me i respektu. E forma ti shumë të mirë po po mjofto me, me kash duke lutur Allah në manduar që na bën nga ata që i duam njerëz e dishëm. Gëzuhemi për ta. Elo sallallahu në manduar që në vendin ton, njerëz e dishëm më e marr pozitën e merituar. Edhe kurdo që ka kontribuancë, çfarë mënyra Këtë popëll me arsimu, me mësu, dhe sa lanë që të në vendison me i respektu dhe me i përmen më të mira, kur mësë me i haruven. Ata lau ka me i shpërbly, ata s'jën zërë për respektin tonë, por është nera jonë, është edukata jonë, është karakteri jonë, ajqë, duhet me nështu me i respektu dhe me i përmen më të mira. Zotë i shpërbly për përmendin, duhet t'u ndëroftë, dhe pregatit në për namazë, që së në një mirë sabat kuto që gjënë në zëbësirë të nërëzërë dhe e të pregatizmi për me ndëgju e zanën. O sëllam ala Muhammedin, o ala ahlihi, o sëshbë, o sëllamet, o sëllimën këthira.